І першим побачити, як засяють очі хорем. Хай час і відстань вилікують його від гніву, а султаншу від примх. Сказано бо насолоди світу минають, майбутнє життя є істинне благо для тих, хто боїться Бога. Коли Роксолана побачила Баязида, вона не витримала. Розплакалася. Стояв перед нею в дорогому вбранні гінкий, смаглявий, хижолицей, як султана, очима грав, як вона, і усміх був її власний. Може, й душу мав таку саму, як у матері. Вернувся звідти, де було її серце. Що там бачив, чого навчився, що скаже матері своєї владчій і чому мовчить? Спитати, але не знала, що питати. Навіщо посилала його в рогатин? Тоді сама не знала. Лиш тепер, побачивши малого сина перед собою, мало не крикнула. «Чом вернувся? Чом не зостався там? Чом?» Лякано затулила собі уста долонею, щоб не вирвався той крик, щоб не зрадив її найзатайнішого. Несвідомо хотіла порятувати, бодай, одного з синів, бо ж усі неминуче мають загинути, крім того, хто стане колись султаном. Всіх задушать разом з їхніми власними дітьми, коли ті народяться в них. А це й би уникнув насильницької смерти. Чому саме Баязид, а не Меміш, Селім або Джихангір? Сама не знала. Про Мехмеда ще зберігалася надія, що стане султаном, усунувши в якийсь спосіб Мустафу. А Селім і Джихангір, хіба вона знала? Може Баязид згодом порятував би цих двох? Садовила Баязида поруч з собою. Гасана навпроти. Довго мовчала, борючись з безумством, яке кипіло в неї в мозку. Тоді спитала, сама не знаючи про що. Доїхали. І не знати, куди. Чи то до Рогатина, чи назад до Стамбула. Баязид по-дорослому стенув кістлявим плечем. А що? З коня на коня перескакуючись, сідла в сідло переметуючись. Бачив Рогатин. Був там все побачив. Адже я там знаю, он Гасан Гахай скаже. Довго їхали, сказав Гасан, довго й далеко, ваша величність. Так ніби вона й сама не знала. По торішньому чатинню, по старих мохах, по молодій траві, під смереками й яворами, перебігаючи потоки, поминаючи ріки й тумани, топчучи роси й квіти, їхали вони туди, куди вона вже ніколи не повернеться, не долетить ні думкою, ні спогадом, де хміль лугами, пшеничень каланами. І що там бачили? Який тепер рогатин? Мало не гукнула вона, знетерпеливлено, забувши про султанську поважність. «А ніякий, – похнюпився Гасанаха, – суцільне погарище і руїна, нема нічого. Як то нічого? Амури, брами, башти?» Все в проломах, пощербинах, позаростало лопушнею. А церкви? Обідрані і поруйновані. Одна обгороджена оборонною стіною, але не врятувала її і стіна. Попіл тобі на уста. А моє золото? Хіба не відбудували церкви і город на золото, яке я передала королівським послом? Ваша величність, золото треба посилати з військом, щоб воно його оберігало. «Хіба військо може будь-що оберігати, воно ж тільки грабує». «Отож, то не треба ні золота, ні війська, люди якось проживуть і так. Пробували відбудувати Рогатин, і його церкви, і доми, і мури, та брами, а налетіли татари, та й знов сплюндрували. Там уся земля сплюндрована і розшарпана, аж страшно по ній їхати. «Чому ж я нічого не знаю? Чому не казав мені про це досі нічого?» Ваша величність, ви не питали. Він вправно висмикнув широкого рукава вузьку смужку паперу, став читати. Року 521-го татари Бельзельську, Любельську, Холмську землі завоювали, розбили поляків під Сокалем, вивели полон незлічений. Року 523-го турки і татари Львовську, Слуцьку, Бельську, Подільську землі Жорстоко сплюндрували З великим полоном пішли назад Року 526-го За велінням султана Сулеймана Зайнятого війною з Уграми Спустошили Волинь, Бельську і Любельську землі Взимку 27-го року